А тепер ось притягла до автобуса валізу, попрощалася з тими зі знайомих, хто був цієї пори на центральній площі і незабаром стояла під відкритим небом Адлерського аеропорту, чекала посадки. А коли літак піднявся у небо і полетів над морем, у салоні увімкнули радіо. А як це часто буває у хвилини душевних переживань, Іра відразу почула саме ту пісню, котра якнайточніше відображала її стан і влучила в самісіньке серце. Іра дивилася крізь ілюмінатор на зелену, прозору, до самого дна морську глибину і слухала, слухала голос, що линув з динаміка. Я ніколи тебе не побачу, я ніколи тебе не забуду. У перші дні після повернення додому вона усе ніяк не знаходила собі місця і прагла тільки одного – повернутися назад у підсунду. Однак згодом інші поїздки та нові враження пригасили почуття туги за всім, що було пов'язане з морем. Якось наприкінці жовтня, коли Ірі після уроків ще треба було йти на Педраду, тепер засідання в школі проводилися о 6 годині вечора, у неї в квартирі задзвонив телефон. Вона вже давно перестала чекати і на щось сподіватися, тож спочатку дуже розхвилювалася, коли почула в трубці голос Владислава. Він повідомляв їй, що приїхав до Києва, зупинився в готелі, хотів би заїхати в гості. Іра навіть розгубилася, не розуміючи, як же її вчинити. Вирішила написати завтра директорові ще одну пояснювальну, а зараз летіти на зустріч із Владиславом. Однак з'ясувалося, що він хотів би не просто зустрітися, а неодмінно побувати в неї вдома. Оскільки збирався поговорити з її мамою, щоб та допомогла йому потрапити у профком її підприємства, і він запропонував би там туристичні путівки для співробітників на наступний сезон. Тому буде зручніше, якщо Іра забере його десь у центрі, і вони разом поїдуть до неї. Сам він погано орієнтується в чужому місті. Вона стояла зі слухавкою і не знала, що відповісти. Отже, він приїхав у Київ зовсім не до неї, а до її мами, а ще точніше у своїх туристичних справах. Ну що ж, зрештою в неї теж є справи і обов'язки. І так само, як він, вона не буде цим нехтувати. Вона піде до школи, на збори, тим більше, що мама сьогодні все одно прийде пізно і навряд чи зможе з ним побачитися. Ти знаєш, мама повернеться тільки після дев'ятої, вона якраз сьогодні чергує. Ну, я залишу твоїй матері записку. Чекаю тебе біля виходу з метро Хрещатик через годину. Встигнеш? Тоді до зустрічі. І він повісив трубку. Настрій, з яким Іра через годину підіймалася ескалатором, був далеко не романтичний. І все ж вона помітно хвилювалася. Хоч би там як, вона зустрінеться з тим, хто ще не так давно самовладно опосідав усі її думки та почуття, і кому щоразу віддавала вона себе радісно та беззастережно. Іра вийшла на вулицю і розвернулася на округи. Владислава ніде не було. Вона ще раз подивилася на всі біч і повернулася назад до метро. Їй чомусь видалося неприпустимим стояти там, коло дверей, і чекати на нього. Підійшла до розмінника, навіщось опустила в щілину одну за іншою кілька монет, потім знову вийшла назовні і одразу побачила знайомий силует. Він стояв на розі, біля метро, до неї спиною. І вона з першого погляду відчула цілковиту непотрібність, та недоречність його тут, у її місті. Там у себе він був хазяїном, сильним і всемогутнім. Тут, у неї, лише провінційним гостем, якому все треба пояснювати і показувати, бо сам він позбавлений будь-яких переваг. Безглузде довге чорне пальто на тлі коротких кольорових курток дисонансом вихоплювало його із натовпу, і робила ще невідповіднішим обстановці. Іра стояла, і дивилася на Владислава, неспроможна ступити, бодай, крок до нього. Але він нарешті сам побачив її,